Jó estét kívánok! Ma este vendégünk Bán Zoltán András, kritikus, író, műfordító, aki hozott magával a zenéket is, és majd, hogy mi mindenről beszélgettünk, az erőjön a következő egy órában. Tartsanak velünk, én Marton Éva vagyok. Kédikus műfordító író, és nem tudom, hogy fontos-e a sorrendiség, mert hogyha olvasóként tekintek rád, akkor azt gondolom, hogy talán a kritikus látszik a legjobban, de lehet, hogy belülről az embernek van egy egészen más sorrendisége. Tehát van-e valaminek elsődlegessége, ezek párhuzamosak egymás mellett mennek, mi a belső sorrendiség? Hát az időbeli sorrendiség is talán a kritikus kezdete. A műfordító az valószínűleg valóban a harmadik helyen áll. A fordítást az ember, ha nem költő, akkor relatíve nem hogy mondjam, gyönyörűségből csinál, hanem egy-két esetet leszámítva, hanem pénzkeresési szándékkal. Ez persze, mivel a honoráriumok irdatlanul alacsonyak, most már egyre kevésbé van így. De a lényeg az, hogy valóban azt úgy érzem, hogy a, a közönség... Szemében, ha egyáltalán, mondjuk így az irodalmi világ szemében én kritikusnak számítottam nagyon sokáig, aztán ez egy picit megbillent, de, de most is talán ez lenne a sorrend. És a másik, ugye, ami nekem mindig a véleményem volt, és meg is írtam ezt a meghalt a főítést című hogy Valamikor, tehát mondjuk egy normális irodalmi korszakban, amikor a 20-as vagy 10-es években, Kosztálnyi, Adi, Babics és Jóslatilát is mondhatom, vagy Márai, akik ugyanannyi kritikát eszét írtak talán, mint a tisztán szép a művet, ez a két dolog nem vált el egymástól. A kritikus, mint szakma, mint cég, az bizonyos fokig inkább a szocialista korszakban. Alakult ki, és vált ilyen végzetesen külön, és aztán azt lehetett látni, hogy a 90 -s években ez megint kezdett visszaállni. Most is nem akarok neveket mondani, de ma nagyon bevett 30-40 éves szerzők legalább annyi kritikát írnak, mint mondjuk novellát. Vagy, vagy egény, vagy eset, ez, ez most megint visszarendeződött. Tehát én azért találtam ki magamnak azt a szót, hogy irodal már, ha mindig volt volt... Még most nagyon sokan használnak, mert pont azokat a határátlépéseket próbálja kitölteni, szürgezónákat amelyekre nem talált ki a szakma az átjárhatóságra jó fogalmat. Igen, amikor a könyvességek elején, amikor még néha behívtak a televízióba, akkor megkérdezték ki, hogy mit írjanak ki a, a, a, alul, hogy, hogy én ki vagy, és akkor kicsit kétségbeesésemben se is, meg találékonyságomon is azt mondtam, hogy legyen már? És akkor eljutottam, hogy ezt tökéletesen fedél. Hát, mint amúgy a kritikus iszonyatosan sok mindenre ad lehetőséget, meg talán a legszabadabb irodalmi, és erről nagyon sok eszében és kritikában szó is van. A kritikának a miben léttéről, a kritikának a megfoghatóságáról, meg hogy mitől szabad a kritika, vagy mikortól nem szabad a kritika. Tehát olyankor a kritika nincs is, ha jól gondolom. Igen, hát én azt gondoltam, vagy és meg is írtam, hogy 89 után lett szabad a kritika, pontosan visszatért a 45 előtti szabadságához, és... És, vagy mondok még egy külföldi példát, T.S. t Eliott, aki ugye Lóverdias egyik legnagyobb költő út 20. az eszélyi ugyanolyan nívon vannak, mint a versei, szerintem. Én soha, külföldi embertől, külföldi orralmától senki, senkit ön többet nem tudott mint Eliottól. Most tisztán az eszélyiből mondom. Hát mondta, szakorom mondani, hogy az ember mit, nagyon rosszul szóval, vagy, de mit profitál, még tanul abból, hogy kritikus, hiszen Nemcsak, hogy a legösszetettebb, de egy jó kritikusnak szinten aprakésznek kell lenni abban a akár az irodalomban, akár abban a szeletében az irodalomnak, amelyel foglalkozik. Tehát, hogy ennél tágabban, vagy ennél, tehát, hogy, hogy ennél jobban beleállni valamibe, azt szerintem csak ez a szakma teszi lehetővé. Tehát, hogy, hogy mit profitál az ember. Az összes hátrányával, ami persze nem tudom, hogy mennyire magyar, vagy mennyire nemzetközi, hogy a kritikusi hátrány, mint szakma, az egy nagyon hálátlan feladat is. Persze, abszolút hálátlan, abszolút. De, de, de. Tökéletesen igaz, hogy bele kell állni, és követni kell sok mindent, és nagyon szertárgazóan kell olvasni, és járni mindenfelé. De ilyen értelműen a kritikus nálam most az utóbbi öt az évben és első átérbe szorult. Én, én tulajdonképpen bele belefáradtam a kritikába, egy kicsit ki szerintem, és már... Tehát, nagyon egyszerűsítve, és nagyon brutálisan fog az, hogy már tulajdonképpen nem olvasok kortársai oldalmat, már Magyar, elvétve. Úgyhogy már nem értek. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést előtt a Bach francia szvétjét, fogják hallani Glenn előadásában. A francia szvétjéből a 5-öst hallották. Glenguldot hallották, vendégem továbbra is Bán Zoltán András, és egy pillanatra visszakapaszkodnék oda, hogy ma már nem olvasol Kortár, és a kritika eltávolodott tőled, de szinte elég friss még az a kötet, a betűtészta, amely mégiscsak az Tavaly évig többek között kritikákat is tartalmaz. Van benne publicisztika, vannak benne eszik, de benne vannak azok a kritikák, amik már ezt a lágyulást mutatják, vagy az eltávolodást mutatják, a cím is jelzi azt, hogy egy picit más már, mint a főítész válogatott kötet volt. Hát bizonyára igen, de a könyvben az is fontos, hogy történt egy fontos változás az életemben, amelyben 2013. novemberétől a VS.hu című újság, ami akkor alakult, tettem az olvasószerkesztője is, és kritikusa is, vagy eszélyistája is, és akkor rengeteg, soha életemben nem írtam internetes abban, tehát hogy én raktam föl a képeket, tehát ez nekem nagyon új volt, és aztán ez folytatódott az unicornis.hu című újságnál, ami nagyon rövid ideig volt, és akkor persze ezek más típusú írások, mint egy mondjuk a hol van, vagy az ésben, vagy a magyar leadott cikkek, ugye itt eleve az ember abból, abból indulhat ki, hogy lesznek képek is a a, a Hát van egy tempója, van egy más tempója, van egy gyorsaság, ami szerintem a kritikai írásnak az attitüdjét is meg kell, hogy változtassa. Persze, persze. Hát amik, amiket ott írtam, azok főleg inkább portrék voltak, még Székely Jánosról, vagy hosszan írtam a Kamű közöny új fordításáról, tehát ezek a, inkább eszélyek és ilyesmik. De ez a dolog mindig is érdekel, az most is érdekel, vagy, de, de vagy a Kaligram folyóira, írtam egy nagy, négy részes nagy esszét, azt hiszem yeah. száz oldal a könyvbe, tehát elég hosszú a holokauszt irodalom. Ezt akarom mondani, hogy mind a három eszé kötetednek volt egy mondjuk csomó pontja, amire fókuszálta kötet, ez maga a holokauszt, hogy egyáltalán létezik a -e holokauszti irodalom? Ha létezik, akkor mi számít oda? És az nagyon izgalmas, hiszen mondjuk erről a 70-es, 80-as évektől azért van pár beszéd, de mint most lett volna, vagy most kezdenék tisztázni pontosan, hogy mi a holokauszti irodalom, nagyon felszére került, és ettől ez, ez nagyon frissnek tűnik, hogy egyáltalán a holokauszti irodalom Mit jelent? Kérdezem is, hogy, hogy mitől lett ez izgalmas a 2010-es években? A politika hozta föl a megnövekedett számú holokausztal foglalkozó irodalom, színház és egyebek. Egyszerűen benne van a köznyelvben a gondolkodásunkban, a mindennapjainkban? Hát talán az, hogy én úgy láttam, és ez tulajdonképpen az Eszi címe is ezt sugalja, hogy a holokauszt irodalom zsánerré vált. Tehát úgy, mint hogy azt mondjuk, hogy vannak horrorfilmek, vannak sci-fi, van millió ju izé A holokauszt irodalom is tulajdonképpen egyfajta zsáner kezdett alkotni, és tulajdonképpen tömegkultúrális jelenségé vált. Tehát a, a, ugye régen, a, értem ez a 60-70-es éveket, nem mondtuk azt, ugye egy két nagyon fontos könyv volt a magyar kultúra számára. Kérti szavégennek a, a Zsánernek? Nem, hiszem... a, nem, nem hiszem. A, ugye a, az egyik volt a Szent a, a nagy utazás című könyve, amiről kell mindig megvetéssel beszélt különböző kávéházakban, nekem személyesen is. A másik volt, most hangsúlyozom a magyar kultúra szempontjából, a másik az ő könyve volt, a Sostastág, ami ugyan kb. tíz év múlva lett csak Idézőebben Magyarországon is híres, világkérül meg még később. Na most én úgy látom, hogy a, a, a maga holokauszt, mint szó is azt hiszem, hogy 90-s évekbeli amerikai filmsorozatnak volt a címe, és így került be igazából a, a nemzetközi vérkeringésbe, és akkor emlékszem, hogy az a Németországban a holokauszt lett. Anna most, hogy Németországban lett ez az évszava, az ugye perdöntő, mert hát a németek szerepe a holokauszban az Miért köztudott. Na most, és a másik, amit írtam azt szem ebben az eszében, hogy ugyanakkor a, tehát a, ugye mindig össze szokták vetni a két rendszert, a nácizmust, a, a a gulágot és a auschwitz mondjuk egyszerűsített nevekre redukálva. Azt láttam, hogy a gulágirodalom nem legy -e, tehát ő ő nem került olyan tömegkulturális helyzetbe, mint a holokausztiódalom. irodalom. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy a holokausztiódalom irodalom az valamivel, hogy semmilyen színvonaltalanabb vagy szellemileg. A, más ami... a háttere, más a, igen, az indítatása. Igen. Talán több idő is telt el, mire felszínre jöttek ezek a gulági sokkal hamarabb megíródott. Igen. Szinte abban a pillanatban. Úgy, úgy néz ki, hogy a holokauszt irodalom az talán internacionális és univerzális bizonyos fokig. A gulági irodalom meg úgy tűnik, hogy orosz és szovjet. De ebben a biztos, ez csak egy eszék kísérlet. String kvártet előadásában hallják Bartók Bélának a negyes egy számú négyesét. azóta Andrásra beszélgetek tovább, és a zenék kapcsán itt említetted a zene alatt, hogy a Bachhoz még mondanál valamit, hogy az miért volt fontos, miért választottad, hogyan hatott írásra? Hát azért gondolom, hogy elmondanám, mert ugye úgy kezdődött a műsor, hogy most író, vagy kritikus, vagy én nem tudom, műfő, stb., a, a, a Bach, kiválasztott Bach-tarab, az konkrétan egy irodalmi, egy novellámhoz kapcsolódik. A Holminak volt, nem tudom, 90-es években egy pályázata, egyébként jelig volt. És akkor gondoltam, hogy írok egy nobelát, ez volt a Kotányi Főadnagy, még kicsit egy ilyen helyi keresztüli imitáció volt, mindegy. És ez egy elég nagy tempójú írás, azt hiszem. És valahogy mindig a, ezt az egytételt hallgattam a Baktól a, a ebben Francia ezt a Francia az Zsig nevű, elég tébolyodott táncot. És na hát ezért is választottam ezt a zenét. Ez, ez az írás maga, a novella, amit írtam, és ez a baktétel, ez valahogy teljesen a fejembe összeállt hogy így ilyen, ilyen marhaságád össze. Az azt gondolom, hogy miközben arról beszélünk, hogy kritikák és eszék, a közben nagyon fontos szerepet játszik a szépirodalom meg, hogy írsz és fordítasz, elég sok fordításod jelent meg. Ezek leginkább a krimi részben, és valahogy ez a krimi nagyon sok mindent még kitermel a te saját írásaidban is. Hogyan hat a fordítás krimi meg a te saját szépirodalmad egymásra? Hát a krími az egész konkrétan Wolfház osztrák íróhoz kapcsolódik, akinek van a Brenner sorozata. A Igen, aki hát egy régi, régi osztrák, nagyon hangsúlytalan osztrák és osztrák millióban játszódó dologról van szó. Hét könyvet fordítottam le tőle, és annyiban nagyon hatott rá, rendkívül furcsa nyelven megírt dolog ez, Tehát, egy német számára is nagyon-nagyon-nagyon fura, és nagyon nyelvtanilag is nagyon olyan egy kicsit idióta, kicsit, kicsit élőbeszédszerű, olyan, mint valaki kocsmában beszélne. És amikor viszont a meghalt a főítés című eszémet írtam, akkor megpróbáltam ezt, ezt a hangot adaptálni, amennyiben egy ilyen kicsit egy ilyen kocsmai monolók szerűen próbáltam megírni ezt az eszélyt, tehát nagyon erős. Ez, amit csináltam, mint műfordítás a Wolfháztó, az ilyen szempontból nagyon erősen hatott rám. Máshol nem nagyon látok ilyet, de, de ott biztosan hatott. A műfordítás meg az, hogy az ember választ magának egy nevet és úgy ír, az egy picit azt gondolom, hogy közel áll. Mikor választ az ember, egy másik nevet magának, és kezd el azon írni, amikor műfajt vált, amikor állarcot szeretne húzni, amikor bizonytalan, amikor nem szeretné fölfedni, hogy ugyanaz a lény többfélét is csinál, tehát, hogy te mikor választod különböző helyzetekben a különböző neveidet? Hát ö, most nagyon ilyen konyhai pszichologizárosa azt mondtanám, hogy ha, ha valaki több állnéven is ír, amelyek ráadásul mindenki számára nyilvánvalóak, hogy kit fednek. tehát ezek ilyen állalnevek, akkor, akkor az az ember valamilyen identifikáció zavarral küzdködik. Ez nálam bizonyára így van. Én hogy nagyon egyszerűsítem a dolgot, nem, nem annak az embernek a nevét viselem, aki az apám, mit vér szerint, apám, stb. Nem, nem untottam a hallgatókat Ez volt az minden. egyik állnév. A csontandás, az apai... a, a, a, a, a, a csontandás néven írtam, most már nagyon régen nem jó zenei, klasszikus zenei tárgyú kritikákat. A valódi apám neve az csont, most a kereszt nem fogom elárulni. A másik álnevem a kompolti zsigmond, az, az tulajdonképpen az az érdekes, hogy amikor elkezdtem a pályát, tehát a, a kritikusi jól kritikusi pályát, azt hiszem, 83-ban az Életünk című folyójában, akkor nem Bánzolt András néven írtam, azok voltak az első irodalmi publikációim, hanem is Igmond néven. Ami, és meg kell, hogy jegyezzem, ami az első igazi nagy terjedem írásom volt, az 1980-ban jelent meg a mozgóvilágban, az a Rákosi Korszak Operatő szóltam, mert volt egy olyan időszak az életemben, amikor úgy gondoltam, hogy zene tudós leszek. Nem akartam, hogy oda igazából különösebben foglalkozni. Az viszont Bán Zoltán néven jelent meg, akkor még nem volt az András. Az András úgy került oda, és most tényleg tovább, ezt nem akarom ragozni, amikor Nyíregyházan elkezdtem dolgozni dramaturként a Nyíregyházi Színháznál, akkor mondták, hogy Bán Zoltán néven van egy elég ismert színész, és akkor, hogy ez így nem jó. Hát és akkor oda raktam az, az egyébként a születési anyakönyvi kibónatomban szereplő András nevet. És így lettem vázolt András. Tehát, mivel sokig négy nevem van. Ha, azért, meg térjünk vissza ez az első Kompolti műhöz, hiszen annak szimpatív változata is volt, és azt gondolom, hogy ez egy fontos indulás volt, ami valamilyen módon most önmagába visszakanyarodik. De előtte hallgassunk meg egy Hoznás szöveget a pillanatokon belül megjelenő új regényből, és abból megkérlek, hogy olvass fel egy részletet. Egy mondat bevezető, hogy a a regény című, ami április elején fog kijönni, a kiadónál az a cím, hogy Pannon Pest is. És egyre csak döglöttek az emberek. Elzuvantak és meghaltak éjjel és nappal, összeroskadtak és kiszenvedtek reggel és este, alkonyatkor és pitypallatkor, ebédidőben és munkaközben, lakásban és utcán, járműveken és gyalog, nyaraláskor és teleléskor, vízparton és hegyvidéken, dombon, és völgyben, biharban és luxus luxuslakásokban és mizerábülis odukban, csakúzikban és rozsdás laborokban, könyvtárakban és tévéstúdiókban, piacokon és vendéglőkben, listekben és színházakban, strandokon és stadionokban, és noha mindannyiszor a Duna és Tisza átszerte, Kárpátok ölelte magyar hazánkban, de úgy szóval csak és kizárólag a Pannon fővárosban. Lerogytak és elpusztultak, télen és nyáron, bús ősszel és kacagó tavasszal. Hanyat vágódtak és kilehelték lelküket, nők, férfiak, gyermekek, öregek és ifjak. Válogatás nélkül, bár annyiban igen, hogy vidéken szinte soha. Mindig váratlanul, néha a pillanatokban kiszenvedtek zokszó nélkül, zömmel valami hajdambolt fővárosi épület elhagyatott területén. Például az egykori parlament, a már a nyomaiban sem látható halászbástya, vagy a műcsarnok és a szépművészeti múzeum környékén, esetleg a egy Vajdahunyadvára, vagy a markológépekkel kitépett Battyán örökménycses stályán, ahol most az üldözött keresztjén mártírok emlékműve állt, vagyis elhultak a már meglehetősen feledésbe ment, pontosabban a befejezetlen forradalom által folyamatosan az enyészetbe kényszerített és végleg befejezetnek szánt múlt halálba kergetett szinterein. Távozásuk többnyire szürkén, banáliskan, máskor ördög ilyen tarkán és angyali leleményesen történt. Pannonpestist hallották előbb, utána pedig ornet Kolmantól az Eventual című számot folytassuk a beszélgetést. Pannonpestis című regényed, ami perceken belül megjelenik, abból az isben jelentek meg részletek, és az egyiknek a hungarofuturista futam volt az alcim, amely azért fontos, mert hogy egy mozgalom indult mondjuk két évvel ezelőtt, és arra, vagy abba kapaszkodva, vagy abból kiindulva születetett meg, ez a regény. És akkor először egy picit arról, hogy, hogy mi is ez a hungarofuturista futam, amit néhányan többek között már Márióék gondoltak, ki terveztek el, csinálnak, nem is tudom, mi ez a jó szó. Igen, igen. A, az, az igazság az, hogy a hungarofuturista mozgalomhoz, ha, ha egyáltalán lehet nevezni, már korábban kapcsolódtam, ugyancsak kompolti néven, mielőtt ezt a panop, panopest is elkezdtem írni, írtam is két dolgot, ami meg is jelent, és most lesz egy antológiában, ahol meg is fog jelenni. Az izgalmasabb talán a kettő közül a, a bankban átirata volt színi utasításokban, tehát, ami annyit jelent, hogy fogtam a bankban színi utasításait, amelyek néha egészen groteszkek, és, és tulajdonképpen egy-két mondat behozatalával, tehát pár mondatot tartottam meg összesen a drámából, Az ilyen furcsa művet csináltam, Abba a persze szatirikus felhanggal, hogy ugye már ilyes is megpróbálta magyarra lefordítani a bánkbánt, ugye ő átigazításnak hívta ezt, és most ha, ha ott már be is mutatták, de hogy napokon be fogják mutatni Nárasdi Ádámnak a bánkbán változatát, amelyet ő úgy kommentált, ha jól emlékszem, valami tanulmányában vagy eszében, hogy hát magyarról magyarra fordította a, a művet, és én most mint harmadik kép ilyen dadaista módon kapcsolódtam ebbe a vonulatba, hogy csak a színi utasításokat írtam meg, és ebből csináltam egy hát novella is, meg darab is, nem tudom. A hungarofuturizmus az trianont akarja bizonyos értelemben meghaladni, pontosabban trianont nem bús magyarként szemlélni, hanem olyan eseményként, amelyből még akár pozitívumokat is ki lehet hozni, de most erről nem akarok részletesen beszélni. Hungarofuturista mozgalomhoz kezdtem elírni a pannó pestist, de aztán láttam, hogy ez nem tíz oldal lesz. Ez, hanem... ez túl magát, tehát lehet érzékelni a regényben, hogy, hogy hol fordul meg, és válik egy hatalmas nagy sztorivá. Egy fikciós, meg egy valós rész, hiszen járunk abban a Budapestben, vagy járunk azon a Budapesten, ahhoz még bofátla módon fotók is vannak hozzátéve, miközben egy olyan furcsa utópiát olvasunk el, és nem lelőve a regény, de hát egy hatalmas pestis pusztulást Történet, víziója ebben a furcsa térben, közben azokkal a politikai szereplőkkel, politikai pártokkal, amelyeket nagyon ismerősnek érzünk, csak egy picit eltolva azt a szinteret, ahol járunk. Hogyha én ezt belég Igen, értelmezem. Én, én úgy, úgy ha, hogyha az olvasónak mankót adnék, amit magamnak is adtam, akkor ez tűnik, mert két klasszikus könyvnek az újraírása. Az egyik a Káműpest is, ugye a másik a Orwelltől 1984, illetve harmadikként, az már nagyon távol Dufónak a londoni pestise is kapcsolódik. De most a... hát azért egy furcsa házasságot eredményez ez a két vagy két és filműnek az összepasszintása, miközben tényleg kitapintható a mind a kettőnek a hatása, vagy az ötlete, vagy az ottléte? Hát a, a, igen, ez tulajdonképpen, ugye a 1984 az, az ugye egy mai szóval disztópia, egy képzelbeli jövőben játszódik, ugye, ahol, ahol egy totális diktatúra van. Na most a panopest Pannon, tehát totális diktatúráról nem beszélhetünk. Van egy ellenzék, ami természetesen a kormányzó párt fizetést tart el mindenféle szempontból. Van, csomó szabadság van, ezt manapság úgy szokták mondani, hogy hibrid demokrácia vagy hibrid diktatúra. Szerintem a magyar, magyar emberek ezt nem is tapasztalták még. Nem, mi nem ebben élünk, ugye? A két ember vezeti az országot, az egyik az első keresztjén, ha okozom, hogy keresztjén, és nem keresztény, de azt majd később megmondom, hogy miért. A másik az első demokrata. Ugye itt egy autókefá pannon keresztjén demokratizmusról van szó a, a könyvben. Ez lenne az orveli vonulat. Még valami a Ugyan az, a, a rendszer legfőbb ellensége nem Emmanuel Goldstein, hanem George Goldstein, akinek a, a szeretet gyűlölet, más néven Lávis hét című könyvét üldözik, az, az, amely leleplezi a, a rendszer lényegét. Ugye itt hát mindenki rá ismerhet az Orbeh könyvre, és hát a, a pártjászavaira a háború béke, hát nálam az Lávis hét. A Camus-pestis az pedig hát evínes. Annyiban eltér a camus hogy itt két pestis árványról van szó. Az elsőből következik a második, amely egyben öngyűkos is, ugyanis aki azt megkapja, az öngyilkosságot követel, de mindig úgy, hogy közben másokat is megöl. Röviden ez a story. És akkor nézzük már, hogy még egy részletet hoztál a könyvből. Igen, ez az első demokrata beszéde, rádió beszéde, ami már könyv végefele van, amikor már, amikor már kiderül, hogy a dolog nem tartható fent tovább, és meg kell próbálni valami rendet csinálni az országban. Két napig dermet csendúralt mindent de aztán hirtelen adták, hogy a harmadik napon az első demokrata rávió beszédet intéz a főváros alkóihoz. És már az időpont a hajnali négy óra kise szokatlanak hatott, még akkor is, ha a pannon emberek tudták, hogy a kormányvezetője egész éjjel dolgozik, már reggel háromkor kisebb tömeg gyűlt össze a mindig tiszta fényt árasztó gellért ablakok alá, hogy magába fogadja a szónak hatott. És pontosan hajnali négy órakor, Valóban megszólalt az a bizonyos hang. Honfitársaim, testvéreim, fővárosi és vidéki magyarok, nehéz órákban szólok hozzátok, és csak remélni merem, hangom és mondandom eljut a fületekhez. De ez most nem elég, magyar testvéreim. Az kell, hogy a szívetekhez is eljusson. Igen, testvéreim, a bajban most egymásra vagyunk utalva, és csak is egymásra támaszkodva, egymás segíta leszünk képesek kilábalni belőle. Meghasonlások szaggatták magyar hazánk testét, és ebben belátom, én magam is hibás vagyok kisé. Széthúzás, hideg polgárháború ütött anyát tájainkon, és ami rosszabb, lelkünkben, szívünkben is. Fővárosunk farkas szemet néz a vidékkel. Fegyverkezünk mindkét oldalon. De hogyan lehetséges ez? Magyar támad magyarra? kifent a gyarral? Nem, magyar testvéreim, ez nem lehetséges, mert nem szabad, nem lehet az, amit Kölcsei Ferenc a nagy magyar költő festett vérfagyasztó látomásában, a sorshoz intézett fohászában. De szányad, ó sors, szenvedő hazámat, te neki, s vad, csoport, mely rá, dühödve, támad, kiket nevelt? Ön gyermeki. Egy gyermekek mi magunk vagyunk. Mi, a másik ember, a vad csoport. És most, amikor csitula a tüze, azt tapasztaljuk, hogy mindennél szilajabban egymást gyilkolják mind vidéken, mind itt a fővároson az emberek. Egyesek szerint a betegség természetéhez tartozik emészállási hajlam. Minden ezt szemét örjöngés fog el gyűlölet embertársai és önmaga iránt, és ez arra ösztökélni az embert, hogy most mindenkit megtámadjon, és megbarjon, aki útjába kerül. Én azonban kijelentem, mindaz nem felel meg a valóságnak. A kölcsönös vádaskodásban mindkétfél fél a viselkedett. Nem, magyar nem támadhat magyarra, egyek vagyunk, egynek kell lennünk a közös szeretetünkben. Emlékezzetek Gerebe nagy a beszédére. Ti már megtaláltátok magatokban első szereteteteket? Örömmel számolok be, hogy én igen. És az elég egyszerű. Az első szeretetem ti vagytok. Ti, a másik ember. Ti, a magyar emberek. Gyertek velem, egyesüljünk szívörömben ebben az evangéliumban, ami magyarul annyit tesz. Legyünk egyek, forjunk magyar egységbe ebben a jó hírben. Fővárosi csapatainkat visszavonjuk az eddig tévesen és kevésen vidékinek nevezett, de mostantól magyar határokról. Ezt elvárjuk a vidéktől is. És ezzel egyidejűleg szeretettel meghívjuk vidéki embereket a fővárosba. Helyreállított épületek, az eredeti helyükre visszaállított szobrok, és ismét a régi nevükön megszólítható utcák és tejek fogják várni őket. És titeket is, kedves budapestiek! Visszatérünk a szeretet, és az összefogás jegyében szeretett gyökereinkhez. Döntsünk közösen. És ha majd végleg elvonul felünk fölül a dögvész, mely orvosaink jelentése és az összes statisztika szerint visszavonulóban van, akkor csapunk egy országos még pedig Szent Mihály napján, azaz szeptember 29-én, mely egyben a kis farsan kezdetett. De addig még várjunk türelemben Várjunk, hogy kivirágozzék ismét bennünk első szeretetünk. El fog a pillanat. Hiszen... részletet hallottak a regényből, és utána pedig Kurták György nem hisz Péter mondásai című művéből egy rövidebb részletet. Azt gondolom, hogy valamilyen módon a 80-as évekbeli kompolti szerzőséggel összefügg ez a regény, talán, hogy a politika nagyon hasonló lehetett. Van egy grotesztsége, van egy utópisztikája, közben van egy borzasztó húsba vágósága, hiszen majdnem minden megtörtént már. Merre billene ez az egész, mennyire a groteszk fele, mennyire a... Hát van egy, a... van egy realista egy is a regényben, ami... Hát az a legfájobb. Többnyire a hajnalcsillag nevű kávéházban játszódik. Azt most nem ismertetem. Annyi vigaszt szeretnék a hallgatóknak mondani, ha rászorulnak esetleg, hogy a rendszer megdől a regény végén. Tehát olyan. mondatokat maradnak? Igen, igen, egy hatalmas operai jelenetben a Dunaparton parton a rendszer, és a, a szobrok, amelyeket elszállítottak, azok vissza a Mint egy díszlet, és ha már opera, akkor kurták györnek, szinte a 60-as években mutatták be egy számomra nagyon kedves operáját, ezt a Bornemisza Péter mondásait. Azt gondolom, hogy azok a választások, amiket hoztál, az valamilyen módon kapcsolódik ahhoz, amit említettél is, hogy zenész is lehettél volna, zene kritikus is lehettél volna, tehát hogy valamilyen módon a zene mindig fontos szerepet játszott az életedben. Én a leginkább a Kurtágról beszélgetnék, hogy miért hogy került ide a Kurtág. Amúgy éppen most frissiben mutatták be sok-sok évtized távlatából újra. Hát én 1968-ban a rádióban, hát akkor még kicsi voltam 14 éves, hallottam először ezt a nagy művet, és akkor a zene is meg, de a szöveg is ettetesen megfogott. Egy fantasztikus szöveg, amit némiképpen a Kurtág rakott a vissza a mondatokból igen, és akkor ugye az első könyvem, ami 2000-ben jelent meg, az is innen van lopva idézőjelben, az a cím, hogy az elme szabad állat, ami bor nem, nem is egyik mondása. Uh -huh. És ez tulajdonképpen azt hiszem, hogy ezt, ezt azért jó, jó lenne mindig észben tartanunk, hogy, hogy akármilyen rendszerben élünk, az elménk, a gondolkodásunk az szabad. Azt írja borna, hogy őtet sem lánccal, sem kötéllel, meg nem fékezheted. Hát ez a Pannon is mondjuk egy ilyen könyv talán. Sok fantázia van benne, aztán, hogy az olvasók hogy fogadják majd azt? Hát azt nem tudom. Az elme fékezhetetlenségével köszönöm szépen, hogy itt voltál Bán András volt a vendégünk. beszéltünk egy kicsit a kritikus, illetve a kompolti Zsigmond féle szépírói most születő regényről. Köszönöm, hogy itt voltál, hogy hoztál részleteket és zenéket. A jövő héten a Klubrádió adománygyűjtő hetének Hétfény Szegő János egy különleges kiadással várja önöket, amelyben meglepetés is lesz. Addig is búcsúzom a hangmester Burgerla és a szerkesztő Pályi Márk nevében. További szép estét kívánok Martonévát hallották. Végezetül utolsó zeneként hallgassák meg búcsúzásképpen Ramótól a gálás indiákat.